а наша солодка парочка з'явиться рівно о 12-й, з боєм годинника, так би мовити. Швидкому дуже хотілося в це вірити, бо коли за 10 хвилин до призначеного початку операції основні фівранти не виринали на обрії, це могло означати початок збоїв у старанно складеній програмі. Скриготнувши зубами від напруження, майор глянув на годинник. Одинадцята 55. Об одинадцяті: практично під акомпанемент фрази бармена, до прохолодного приміщення бару, зайшов іще один відвідувач: це був молодий хлопець, котрий старанно поголив свій череп, або таким чином боровся зі спекою, або просто вважав лисий череп частиною свого іміджу. Так само, як зелені армійські штани з безлічу кишень та близьковок, відкриті сандалети, камуфляжну футболку на випуск і темні окуляри. Окуляри він зняв лівою рукою, бо права стискала прямокутну і досить містку спортивну сумку. Швидко оглянувши приміщення і переконавши, що крім бармена і явно підпилого клієнта, тут більше нікого нема, Лисий прийшов до одного з центральних столиків – запхав сумку носоком під стіл і примостився на стільці. «Можна експресо?» – голосно попросив він. «Так, звичайно», – відповів Джо Кокер. «А мені ще коньяку», – промовив Максим. «Почекайте», – терпляче відповів бармен. «Бачите, у мене клієнт». «А я хто?» – трошки образився Бойко. «Ми з вами вже познайомились». Бармен – Говорив до нього, наче до малої дитини. Тепер я хочу приділити увагу новому клієнту. А мені? Поки вони рикалися, час невпинно рухався. Спливло ще п'ять хвилин, і об 11.55 до бару зайшов іще один відвідувач. Зовнішність у нього не була такою яскравою і прикметною, як у того лисого камуфляжника. Правда, Впадала в очі нехай легенька та все ж таки куртка, яку хлопець трошки старший за голомозого, накинув поверх білий футболки, незважаючи на спекотну липневу погоду. Бармен, байдуже зиркнувши на нового відвідувача, повернувся спиною до залу, заходився чакувати біля кавового автомата. Випитий 10 хвилин тому коньяк додався до Подовжених раніше порцій, змішався з ранковим пивом, це все спонукало старі дріжджі Максимового організму грати і бродити. Настрій не поліпшився, хоча легше йому таки не стало. І бар, і бармен, і відвідувачі почали набувати трошки розпливчастих контурів, а самого Бойка легенький шторм почав погойдувати на круглому стільчику біля стійки. Хлопець у курці присів за столик, який стояв навпроти столика, окупованого лисим. Вони зміряли один одного настороженими поглядами. Годинник показував рівно дванадцяту. «Дванадцята?» – коротко сказав швидкий рації. «Що там?» «Нічого!» – прошурхотіло у відповідь. «Банкір і космонавт так і не намалювалися. Хріни з ними! Що всередині?» «Людей небагато?» поки тихо підозрілих контактів не помічено. Які, твою мать, підозрілі контакти? Що, кур'єри повинні паролями там обмінюватися чи в сортирі ховатися? Швидкий і сам розумів, відбувається щось не те, вірніше, не відбувається зовсім нічого. І це майора тільки напружувало. Але давати відбій бійцям спецпідрозділу, які вже на низькому старті і чекають сигналу, він не хотів та й за великим рахунком не мав морального права. Зрештою, подумав він, не так важливо, що не туди Мак і Муса з якихось причин вирішили поміняти свої плани і не приїхали сюди до місця зустрічі особисто. Все одно відмінити свою операцію вони не могли, так само, як і він, свою. Брати всіх, хто в кемпінгу, перевірити документи, обшукати, ордером, Запаслися заздалегідь. Швидкість і натиск. Ніхто нічого не зрозуміє. Вони ж миттєво вирахують кур'єрів, візьмуть їх за хобот, як сказав би друг швидкого майор Шалига, трусонуть як слід. Нікуди ви, пане, не туди мак, від нас уже не дінетеся. Готовність 60 секунд. Скомандував шалений майор, витягнув пістолет, зняв його з запобіжника. Ну... «З Богом!» – промовив він сам до себе подумки. «Зараз почнеться». У те, що почалося, буквально за якусь хвилину, Максим Бойко не зміг і не захотів вірити. Йому і на думку не могло спасти, що ось такі речі, сотні разів бачені в кіно, здатні відбуватися серед білого дня в центрі Києва просто у нього на очах. Причому він так і не втямив – з якого це диво лисий, котрий весь час після появи хлопця в курці, свердлив його очима, раптом сіпнув руку за спину, задер камуфляжну футболку і висмикнув із запаска зелених армійських штанів пістолет. Максимові з нетверзих очей навіть здалося, що він так грається. Та коли одночасно хлопець у курці так само сягнув рукою за спину, ручко задер куртку і так само витяг із-за спини пістолет, Бойкові стало не до жартів. Не можуть двоє дорослих людей ось так гратися іграшками. Бармно все ще стояв до них спиною, автомат саме завершував процес готування кави. Все відбувалося так швидко, що Джо... Кокер навіть не встиг обернутися. Відвідувачі завмерли, націливши один на одного стволи, своїх пістолетів. Здається, вони не звертали уваги на присутніх і не збиралися зважати на них. Далі той, що в курці, виплюнув коротке. «Давай, повільно, спокійно», – так само відповів йому лисий. «Нормально все. Тепер уже бармен почув їх і обернувся». Зреагував миттєво, щучко і пірнув під прикриття стійки. Озброєні відвідувачі не звернули на його порятунок жодної уваги. Їх цікавили тільки власні, незрозумілі стороннім справи та страхи. Лисий, не опускаючи зброї та не зводячи очей з хлопця в курці, повільно потягнувся розчепіреною рукою до своєї спортивної сумки, Підняв її, поставив на стілець поруч із собою. Приклад бармена надихнув і Максима. Нехай із запізненням на кілька секунд, але він теж вирішив подалі від гріха лягти на підлогу. Бойко ковзнув зі стільця. Стан середньоалкогольного сп'яєння не додав йому зграбності.